Na rádio. Okay. Okay. Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Bunker, ktorí sa dnes rozhodli si vypočuť našu reláciu. Takisto zdravím tuto našich prítomných ľudí, ktorí nás navštívili v našej verejnej relácii. Moje meno je Palo a budem dnes moderovať reláciu s kapelou Particles, kapela je Trenčína. Vznikli v lete 2014 a svoju tvorbu nechcú škatulkovať, hrajú zkrátka to, čo ich baví a naplňa a aj preto v ich muzike nájdeme hoci čo, že budete očúť potom. V septembri 2015 nahrali Particles demo 7.4 a v roku 2018 nahrali druhé demo, ktoré sa volá Pod Prahom. Zúčastnili sa súťaže FAMAT 2016, čo som veľmi zvedavý, ako nám budú, potom nám porozprávajú, že čo to je, lebo to som ešte nepočul. A v tejto súťaži teda obsadili druhé miesto, vyhrali účinkovanie na festivale Červeník, čo je tuto nedaleko pri Leopoldove. Takže ja už vítam mojich dnešných hostí, je tu s nami Romana Rídlova, ktorá spieva v kapele, ahoj. Ahoj. Ďalej je tu Ivan Opatovský, ktorý hrá na gitare, ahoj Ivan. Čaute, čaute. Potom je tu Jozef Kočišík, na, na bass gitaru. Ahoj, Jojo. Čaute. A posledným mojim hostom je Bubeník Tomáš Matejka. Čaute. Čaute. Takže toto sú členovia kapely Particles Strenčina. A teraz prvá otázka taká, akože ukludnovať sa, že ak sa tu cítite u nás v obývačke Radia Bunker. Je to príjemne, výborne. A v charade. Tak v obývačke je vždycky najlepšie. Taký káč. Ležing. Super pohoda, ticho, klúd, tak ako by to malo byť. Nikto ťa neštve. Nikto Poprosím vás, predstavte kapelu Particles, povedzte vlastne, ak ste sa možno dali dokopy, či boli nejaké zmeny v kapele alebo nejaké veci, ktoré teda pre vás sú dôležité, čo sa týka kapely Particles. Tak predstavte. No, no tak. Tak ako sme hovorili, vznikli sme v tom lete 2014. Mali sme predtým mini projekty, keď nám odišiel gitarista, tak sme sa nejako tak pretransformovali, spravili sme niečo nové. Nový názov teda. Aj nový názov. No tak postupom času sme nahrali teda to demo, ako bolo spomenuté, tam nejaké tie súťaže a vlastne odišla nám speváčka, tak sme našli tu na Romču. A Romča je s nami už rok. je s nami už rok. No, teraz je to rok vlastne. Je to rok asi, júni. Hej. A to som si hovorila, že no, to už, už proste nie, že to nedám. Že... Ale Ivan tak strašne dobiedzal, tak strašne moc, že si povedal, Ježiš to Maria, že no, tak dojdi, mm -hmm. Že sa na mňa, vieš, že sa na mňa urazí, alebo čo, tak som prišla. Ja, no, ako slušno bol... skáže. Presne, presne. Pris, A bolo bol tak zúfalý. No bolo to také, ale, no vieš, nemáme na výber. Tak ma zobral. Mám na A <laughs> si predtým v spievala už? Alebo... No, ja mám <coughs> vlastne jednu kapelu, roztopaš, my sme tu aj boli. A, a ja sa, sa zdala úplne povedomá. No, no, no. <laughs> Čože? Go, <svet> mali. <laughs> no, no, no, tak vlastne, s nimi a ešte predtým no chance. Uh -huh, uh -huh. A, a potom už... to Nie, nie? nie, nie, nie. A potom už len také tie malé spolupráce, čo duety a podobne. Ale vy ste moc teda nepovedali o tých začiatkoch, by <coughs> to možno aj zaujímalo, možno aj našich teda poslucháčov, že čo vás tak motivovalo, že teraz ideme, spravíme si kapelu, alebo poznali ste sa vôbec predtým? Dali ste sa no, do kopiny aj ja ináč, alebo Ja, ja sa hlavne poznám toto s detskom Basákom, uh -huh. už uh, asi od roku 2006, a vlastne sme spolu hrávali už vtedy uh, v kapele Darkside, trvalo nejaké 4 roky možno? A asi skôr 5-6. Tak dobre, ok, tak. <laughs> Takže my sa poznáme už dlho a neskôr, neskôr sme vlastne, čo sme? ...prestali hravať s tou kapelou a potom sme dali dokopy niečo iné... ...kde prišiel vlastne gitarista Ivan... ...a vtedy ešte teda stará spávačka Nicole... ...to fungovalo, tu vlastne kapela sa volala Sektajda Projekta, taký super názov. ...a... ...to fungovalo nejaké čo... ...tri roky možno... ...a teda ako si spomínal, že když šiel gitarista peš, tak my vlastne vytvorili tým pádom... ...niečo trošku iné a nový názov sa vlastne teda... Particles. Ako princípe sme si povedali, že musí to ísť iba s jednou gitarou a zatiaľ to vyzerá, že to ide. Že stačí jedna gitara, bol predtým boli dve gitary. Mm -hmm. Takto to asi nejako Nikolo začalo. Jasné, dobre. V úvode teda som spomínal ten citátik z vášho, ja neviem, Benzonu alebo Facebooku že teda nechcete škatulkovať tú svoju tvorbu, tak skúsme mimo škatulu niečo povedať o, o tom vlastne, že jak vnímate tú svoju muziku a že predsa len niečo o tom že jak vlastne vzniká tá muzika hlavne aj bavili sme sa predtým s Romanov, že ty píšeš texty, možno aj o tom niečo môžeš Hej, povedať vlastne jak to vlastne tá hudba vzniká a jak ju vy vnímate né, nejaká taká otázka, keď neviem, keď ju chápete tak môžete odpovedať <súdňa> Ja ju chápem, ale mňa... Tuto hrá takú tú hlavnú úlohu, taká emocia. Mm -hmm. Naozaj, že niečo, niečo sa hrá, oni teda si hrajú a zrazu si povedia, že ty kokos, že to sa dá? Že na tom by sme mohli začať robiť? No tak oni si vlastne urobia hudobnú linku a ja už potom to tak počúvam a do toho tak potom nejako sa snažím imysleť text melodický a čo si sa pýtal ohľadne textov tak ono tiež je, to, tiež je to strašne o tých emóciách že ale ono je to možno, možno to tak vyzerá ale tuto je to pre mňa strašne dobré taká sloboda že ja sa môžem prejaviť čo ma možno tak, čo ma tak trápi čiže naozaj len je to čisto o pocitoch nikto si to nemusí zobrať k sebe že ona mi chce niečo povedať alebo čo, alebo teda celá kapela Ako celok je to o tom, že človek potrebuje niekedy zo seba dostať práve práve niečo, čo ho ťaží von a toto je taký ventil, mm -hmm. to je... úplne som vďačná za toto, naozaj Ono je pravda, že tiež niekedy som čo skúšal písať alebo takto a je pravda, že lepšie sa dávajú von tie veci také ktoré sú nejúplne, že pozitívne, že o tých pozitívnych sa tak ťažšie píše možno aj preto v tej takej andexandovej tvorbe je viacej takto ladených tých vecí ale ja som teda povedal hore, že je to depkarina, ale tiež som povedal, že sa mi to naozaj veľmi páči. Tieto texty no, to... sa mi naozaj veľmi páčia. Sú také, že majú aj hlavu, aj patu a je vidno, že vieš sa v tom hýbať v tej tvorbe. A v súvislosti s tým tiež chcem povedať, že keď som to počúval v kontraste s tou muzikou, tak tá muzika nebola až taká depkarina. A teraz by som vlastne vyzval vás, keby ste vlastne vy zase povedali, že ak to vy vnímate ostatní muzikanti, tú tvorbu, že čo do toho dávate a tak ďalej. No vlastne tvorí, tvorí skôr, aj veň, ty skôr tvoríš najviac asi. Ty robíš najviac veci. Hm. Je to tiež o tých, o tých pocitoch, ako prídeme na skúšku <coughs> s nejakou náladou a začneme si hrať a zrazu, ako povedal Romča, že a toto je fajn, že to by sa mohlo použiť. A už teda postupom času nejak to zliepame dohromady tie rifiky a melódie vznikne z toho vlastne sonku. Tiež to Niekedy... nejam, ako produkt kontrastu emócií. Niekedy ten spev ide proti tej hudbe, ale zároveň to dáva zmysel. Hej. Tým pádom je o to ťažšie to škatulkovať, to čo tvoríme a tá tvorba je tak rozmanitá. Lebo jeden deň je to tak, druhý deň je to inak. Čiže niektoré pesničky sú šialené, niektoré sú smutné, niektoré sú nabité energiou a niektoré sa nedajú pochopiť. Tak ako to je o našich emóciách. Niekedy je nevieme popísať ani nazvať. Pýtam sa vás, že ako funguje v taká tá, tá hudobná scéna, spolupráca medzi kapelami, celkovo tie koncertovania, nejaké takéto veci okolo tej muziky, keby ste povedali, lebo však sme v Trnave, nepoznáme to tu, tak aby sme sa s tým nejak zoznámili. Okay. No, tak v trenčte sa hráva teda najviac v klube Lúč, asi to je také najznámejšie miesto, je tam Stage, ktorý funguje asi úplne tak dlho. To strašne krátko funguje, stage. To je kratšie otvorené. No. Je tam pianoklub, to je taká väčšia záležitosť, tam skôr pijú také tie väčšie akcie, väčšie koncerty. A ten klub vlúči také menšie priestory, ale výborné na a na zabavu úplne super. Práve to, že vlúči sa veľmi dobre hrá. Čo také tam ešte máme v Trenčíne, kde sa hráva? Čo sa týka klubov, už asi nič. Asi už nie. A spolupráca akože medzi kapelami no, tak, tak, tak. Um, ako myslíš, ako koncerty podobne, ako sa vybavujú alebo? Ešte ja úplne polopaté to poviem, lebo ja sa snažím tie otázky robiť tak, že nepodsúvať mm. nič, alebo mm -hmm. takéto títo veci, takže ja sa opýtam úplne presne na rovinu, čo som chcel. Mali sme tu viacero kapiel, už teda vysvítlo, že si tu bola z Rostopašov, mm -hmm. bol tu box, boli tu volium, zkrátka pelmel. A ja keď som si prichystával tento rozhovor, tak som zistil, že ty si napríklad spievala s Volium alebo že ste spolu aj v tom Lúči, aj inde, aj čo robili s Volium, teda Peťo Bobák, či jak sa volá Bobák? Lubo. On robil taký festík, že tam ste hrali a skrátka, že to také je to také poprepletané, podobne to funguje aj v Trnave, že tak rodinne, uh -huh. takže v podstate na toto som sa chcel opýtať, že jak fungujú tie spolupráce a celkovo aj čo sa týka koncertovania, že či si posúvate takéto všerajakej infošky a tieto veci. No. Tak som to myslel, tú otázku. Tak áno, ako z volium my sme vymehniť vlastne skúšobňu vedľa seba. Na jednej chodbe sme vlastne s nimi. Mhm. Takže s nimi, s nimi sa vlastne, kde sme to boli aj? Kvapka, Kvapka krvi. krvi. To bol úplne náš prvý koncert. Taká dobročinná akcia. A čo sa týka potom aj tie spolupráce ďalej, tak keď aj, že m, zavolali ma napríklad, že urobiť duet, tak potom to na Margo ešte toho bolo, že dobre, že tak zavoláme ich napríklad na Párenicu tento rok. Mm -hmm. Pelmel vlastne čo organizujeme. A s nimi sme hrali uh, speľnú, v hrali. Je ozaj, áno, ešte v kostolnej sme s nimi hrali. <coughs> takže, tak to asi funguje, že nejako sa tak ako by som to povedal? že ne? robíme akciu, hľadáme kapely, tak oslovíme týchto našich kamarátov a kto má čas, tak ten ide s nami skrátka hrať. Hey, je to také familiárne, že? Hey. Tak poznáme sa, tak prečo nie? Že tak si dáme vedieť. Čiže skôr také priateľské, také konkurenčné. Áno, ano, no, áno no, určite, určite. Nie. No. to mm. Dobre. Pôjdeme teraz k tým demám. V septembri 2015 ste nahrali Seinfeld, v apríli 2018 pod Prahom tak skúste možno povedať niečo k tým dvom demám, jak sa to nahrávalo, jak ste s tým spokojní a možno keď sa dá, tak aj nejaké porovnanie, čo bolo na jednom iné, na druhom iné a takéto tie veci. Tak uby dva, uby tie demá nahrával Majofero a rozdiel medzi nimi je teda v tom, že napríklad teda v tom, že v prvom bola poučita angličina, sa týka spevu ešte, ale už keď prišla Romčaku nám, tak sme si teda, sa zhodli, že budeme čiť len po slovensky teda. Vlastne neviem, či by ste mali nejakú myšlienku to prvé déma, čo ste robili, teda čo bola hlavnou myšlienkou. My sme si hneď napríklad uh, ujasnili, čo sa týka pod Prahom. A to už som to niekoľkokrát spomínala, že o pocitoch, mm -hmm. že ktoré sú uzamknuté, a iba sa tak nejako uh, pretavia vlastne v tých, v tých písmenách. Je to, je to možno... Spoveď by som možno tomu povedala, že taký výkrik. Môže vlastne. byť. A hudobný rozdiel, čo je také? Hudob... Tak je to vyššie, také Je to korej... také ucelenejšie v toto demo teraz. Môže, tom, teraz. teraz. Mm. Ten, to demo Samefore ešte bolo cítiť, že to je surové a to slova z hodiny na hodinu, zo dňa na deň hráme niečo sakra iné. Bolo to mimoriadne rozvietané, možno to bolo aj v nejakom, nejakom období. Kde, kde všetci sme lietali každý deň iných svetov to slova do písmena. Takže to demo obsahuje 4 songy. 4, 4? 4 songy a každý je absolútne iný, ako keby od inej kapely dokonca. Mm -hmm. naozaj. Je to tak rozdelené, tie veci sú tam dosť od seba. Teda. Sú a teraz aktuálna, aktuálna tvorba už je myslím si, že je dosť také, taká celistvejšia. Ale no, tiež úplne. Nie úplne, ale je možno ešte taká, taká hlbšia. Mm -hmm. A plánujete to vydať aj na nejakom albume alebo takto? Na rozdiel asi sme to neriešili až takto. Mm -hmm. Skôr ako prezentácia. Tak nejak. Keď nejaké koncerty sa riešia, tak by sme mali čo poslať Jas. na aktuálnu tvorbu, teda čo robíme. Lebo mm -hmm. to už sa s tým starým domom nedá porovnať v podstate. To sa teda nedá. No? <laughs> no, <dole. laughs> to je pravda. <laughs> je to rozveľ. OK, však budeme počuť nakoniec. Dobre, teraz poďme o tej súťaži v Amat 2016, tam ste získali teda druhé miesto plus koncertík, tak skúste o tom porozprávať. Čo to bola za súťaž, kto to organizoval, že? Skodaj! V podstate Topfest myslím, že to organizoval a to je ako festival amatérskej tvorby, že to myslím každý rok to býva, neviem ako majú tradíciu, koľko už dlho fungujú. Si to ale... vlastne prvé miesto do výhrať, tak vlastne na tom FESTE, na feste bolo... Uh -huh. druhé, druhé miesto bol ten Červeník, a tretie bol tiež nejaký nejší festival. O... Ale trebatické hody, myslím, alebo nejšiel... také niečo to bolo. Nepamätal si. Tak sme v podstate obsadili to druhé miesto a vyhrali sme ten Červeník, tak tamhle. Tam tiež nejaká porota vlastne zasadne, dá no sa povedať. Kapely sa prezentujú, zahrajú nejakých pár vecí, a, a na konci vyhlásia teda, že kdo sa umiestnil. Uh -huh. A porota to bol. Nepamätám mm, si, boli to tam ľudia, ale muzikanti, spisovatelia alebo do... Vôbec, Neviec, vôbec, áno. Vôbec, áno. Vôbec, áno. Niektorí športovci určite, gymnastia <coughs> a, a tak. Mäck no. Messiarse. No, <coughs> a pekária tak. <coughs> Dobre, no? A v Červeniku, jak sa hralo? Tam je to celkom taký väčší festival. Mm, bolo to príjemné. My sme vlastne hrali prvý, hneď sa mi zdá. Prvý. Tak klasika, keď festival hra prvá kapa, tak je menej ľudí samozrejme, a počasie ale počasie vyšlo. No, Čiže sa bolo super a ako bolo to fajn, dobrá akcia. Príjemná skúsenosť. No aj toto hlavne. Hlavne asi pódium bolo také, Áno, či... to Áno, to bolo super, hej. Jasné. Tož tá skúsenosť bola taká dobrá. OK, možno ešte odprezentujte, kým sa dostaneme k takým pocitovo hĺpším otázkam, že vaše tie kanály internetové, lebo teraz teraz všetci kúču mňa do tých telefónov, oni budú klikať, tak povedzte, že máte teda, aké máte tie kanály a čo tam môžu ľudia nájsť a prečo by tam mali ísť. Tak sme na Facebooku ako všetci. A YouTube BandZone, nie? Bandzone, BandCamp, tam máme nahrávky vlastne aj, aj staré aj nové. Na Facebooku, čo máme nejaké fotky. Udalosti, samozrejme, najbližšie. No, klasická fanpage na Facebooku. Mm -hmm. Všetko, čo treba vedieť, no. je tam. Aktuálne informácie v tak. aktuálnom čase. Tak, tak. Priamo do Áno. <laughs> <laughs> Odporúčam určite ten Benzón, lebo ja som teda múdri telefón, lebo tam som si vypočul vlastne všetky tie demá, obidve. Mm -hmm. Všetky tie skladby, ako je je to som myslel, že to mm -hmm. budem preklikávať, tým. ale nakoniec som si to vypočul komplet celé, akože je to fakt kvalita. Takže to si môžete vypočuť a to vám povie všetko, už ďalej potom nemusíte. Potom si len lajknite like ten Facebook, aby ste vedeli, keď bude najbližší koncert. A kedy bude najbližší koncert? Najbližší koncert je, myslím, že... Párne. 18. august. 18. august, Parenica. To je v Drietome. Mm -hmm. Tak tam budeme hrať. No, hráme už o 5, takže... Keď šup, šup, prídete... Chápate, a... <súdňujem> keď prídete, no, <súdňujem> môžete si nás upočuť. Alebo aj nie. Alebo aj Áno. A v lete vám vyšle nejaké festiky alebo niečo takéto? Neplánujete nič mm, také? Neriešili no, ste. Okrem mhm. toho to zatiaľ myslím, že nič nie je naplánované. Dobre, teraz sa vás opýtam tak akože také tie otázky, na ktoré teda dúfam, že mi odpoviete tak, ja to očakávam, že mi na to odpoviete podľa toho, čo som vypočul, myslím, muziku. Uh, Čím je pre vás hudba, ktorú tvoríte, teda pre teba samozrejme texty, ale to si časti odpovedala, uh -huh. ale teda pre vás chalene, že čím je pre vás tá muzika, ktorú tvoríte, keby ste to mali povedať buď jedným slovom, alebo aspoň tak jednou vetou. Čím to pre vás je? Pre mňa osobne ja to, čo tvorím, je to sladopísmena emocionálna spoveď, Lentil. Ja som Bubenigel, ja proste prídem a Bubenigel. <laughs> Ale na hudbe je úplne super, a baj mám to a mám to strašne rada. Bez toho by som bol smutný, neveselý. Takže tak to asi. Najšťastný zemepán. Tak, presne. <laughs> ja som doparal, je to sloboda. Yeah. Tak Je to taká váša dlhoročná kventil od toho sveta okolo. To fajn. Tá istá otázka teraz, ale namiesto muziky, kapela. Vlastne kapela, jak ste spoločne, jak tu sedíte, jak sa poznáte a všetko, jak sa vnímate. Čím je pre vás toto zostúpenie? To kapela taká, mala byť byť, mala byť byť taká rodina proste a tie mali byť úplne, že vždy čo najlepšie. Nejkedy to proste nefunguje, niekedy to je OK. To v každej klasika. tak rodine. Aj. Dedo neposlucha, Ivan neposlucha, prečo neposlucha? Iba ja poslucham. Pochopiteľne. Sama seba. Ja, ja to ja ich držím pod tapučou. Pod, pod pravom. Ale A nie, ja sú super. Ja som, ja som spokojná, teda. Nemáš za čo. Ty sa nebuchaj po no, mm -hmm. A Ivan nepočúva, takže. Čo? nejakú hatku, alebo? <tým> <tým> Okoreníme <nie> to. <tým> Všetko? Dobre. No, pozerám, pozerám. Všetko som sa už opýtal. Všetko som sa už opýtal. Na záver dávame vždy mi priestor kapele a môže každý z vás povedať, čo chce. Že nemusí sa to ani týkať kapely, ani muziky. Jednoducho môžete naozaj povedať čokoľvek. Ty víš? <tým> Čo chcete, je to vlastne priestor pre vás a nebudem vám do toho nejako zasahovať a môžete ho využiť. Nemusíte povedať ani nič. Nič, alebo čo chcete. Takže ja využijem ten... to nič, asi. Okay. Ja tiež. Vyberám no. si nič? Ja tiež, myslím si, že... Je to. Tak ja tak. sa, teda, len chcem poďakovať, že sme tu mohli prísť a že sme Som vlastne... Být. <totokú> tak to toto... povedz ty, povedz. Nie, tu. povedz. Nie, povedz nie, už si, nie, už si ja ti dovolím. Toto spévať, <totokú> týž, <nespévať. totokú> nie, naozaj sme vďační, že tento, že čas môžeme traviť tu a že sme to mohli takto využiť Takže že ďakujeme. Ďakujeme, ďakujeme. čo, my poďakujeme, keď nám zahráte, budeme mať veľkú radosť toho a teda ja v podstate týmto aj uzavriem, tento hovorený vstup. Samozrejme, ide teraz koncertík, takže tešíme sa. Kto dnes neprišiel, tak nevyužil možnosť wow. verejnej relácie a tak mu treba, lebo my teraz užijeme koncertka ako Particle Strenčina. Čaute. Čaute. Čaute. Jingle. Rádio. Budke. Šorýchlo. Skúsim pomalšie trochu, asi nie, ja som sa potom tak rozbehla, či? Wow, to bolo veľmi skoro, keď tam prišiel. Bá, Pomená to. Ja mu tujem. hostia. Takže tento koncert je iba pre vás. Dobre, som dopovedala, že pochvalma. Nemáte za čo. Do you? Stane, publiku. Tu teplo. Ďalšia pieseň sa volá Kruh a je vlastne o tom, že častokrát robíme, robíme chyby, ktoré stále opakujeme. Že ideme skalo, do a niekedy nám nepomôže nič iné, iba poriadna facka. Takže toto je kruh. and <laughs> go To je naša najnovšia pesnička. Má názov Že Zlá viera. A bola to len taká, že... taká zhoda okolností, že si ku mne sadol farár. No, je ráno, je to vtipné, ale sadol si ku mne farár a hovorí mi, že... a pýta sa ma, že či verím Boha. A tak nechcel som sa s ním o tom rozprávať a fur do mňa tlačila, a tlačil blbosti a kalaráby. Takže toto nie je o tom, že človek si povie, že nie je o cirkvi, alebo čo, to vôbec nie, len proste člověk sama rozhodnout sám a nemá být to nič o takže toto je zláviéra tak se šťvář to je ta abada v srdci lác že nikdy nepocítí nehu. Po detiach o piesenie Alibaba a je tiež vlastne z Dema. Alibaba a mojich 40 či žijem. <lávanie> Hlavne, že sa na tom zasmievia, že? A bez tela, telo bez havy, čo ešte príde? Z strany to prostě čo co príde, ano, trefitý, život nežitý, a možno prepicky, je je to, ale teba, to je revolúcia. <laughs> Pretože tu obdobuješ úplne najviac, ale naozaj to nie je o, o politickej téme, ale je to inšpirované iba knihou. Takže je to iba taký opis. Nepýtolko, zadežne <laughs> She's smooth Všetci ste úplne v pohode? No. Nikto neodpadol. No, takže ďalšia pieseň, je zase nová pieseň. A poviem to... ...poviem to... Priamo? Je to o sexe. Ale e, nie o sexe ako o sexe, ale o tom, aké pocity pri tom. Naozaj vnímate, že... ...aké... ...aké intenzívne pocity asi o tom myslím. Hala Bože. Jevol ah, tak parto, tak parto. Tak to, to. Tak v pohybe. Tu žij má každý, každý člen v kapele nejakú pieseň, ktorú najviac najradšej má, alebo obľubuje, ktorá mu niečo hovorí a práve pre mňa je tento song úplne taký, že, že dôležitý. Pretože je to naozaj o, o tých ľuďoch, ktorí majú tie dva hlasy. Že jeden ich vedie tam a druhý tam. A... A potom si príde jak úplný hlupák. Lebo sa nevie rozhodnúť a nevie urobiť nič sám, takže toto je rozdvojený. Preto strach, Hová zažívá dôvod, prečo byť smelí Platí dám Čo v ňom živý strach? A prečo toľko utekol? Skričí v ňom hlos A sa pred sebou Ako kutí A prečo cíti zos Žiť bez úderov? Ako to má? Nočem noc, čo noc, v zajatý v izbe, kričil o pohľad, Súžim sám, svoj lásky, ktorý mi učeká. Je to mít, Čo smítiť, čo byť, kým nechcel byť nikdy rozdvojený. Bezú Tá má názov Bábka, teraz ju hráme úplne najradšej. <laughs> Sáme! <laughs> Ej, <laughs> <laughs> radio bunker. No! A jak to tu, jak to čo to rádio, ako funguje? Teraz môžete tu veď, panie mi, to Rádio Bunker? Rádio Bunker!